Jurnal 1935-1944, de Mihail Sebastian, caseta nouă, fața A. Marți 11 februarie 1941. Aseară, ascultând ultima parte din Sinfonia a noua, transmisă de la Budapesta, mi s-a părut uneori de o trivialitate, de o platitudine nespusă. Începutul cu intrarea atât de gravă a violoncerului, care anunță aria de mai târziu a basului, e încă foarte frumos, dar unele pasaje ale corului sunt de o violentă vulgaritate. Se-ar zice un cor de operă, ba chiar de operetă, verdi sau chiar calman. Da, calman, îmi aducea aminte parcă de corurile din Silvia. Seara, atmosferă de război de mobilizare generală, orașul e parcă și mai întunecat decât a seară, doar câteva rare felinare mai ard. Vitrinele sunt acoperite cu perdele mari, cu hârtii albastre. Toate ferestrele sunt oblonite. La nouă seară e pustiu. Câțiva trecători aleargă după taxiuri care trec grăbite fără să oprească. Mașinile genușii germane sunt cele mai pline de noroi. Vin de la drum lung și pornesc la drum lung. Soldații nemți, care până acum se plimbau agale ca într-un oraș de vacanță, sunt grăbiți, îngândurați. În tramvai, pe stradă, se vorbește mereu de un posibil bombardament englez dar lucru ciudat nu văd niciun fel de îngrijorare, mai mult chiar un fel de curiozitate animată ca pentru un spectacol în pregătire. Soții la seni pleacă mâine dimineață cu avionul spre Sofia, Istanbul și pe urmă Cairo Despărțire melancolică, eram mai emoționat decât mi-ar fi îngăduit amiciția noastră nu prea veche, nu prea intimă Dar sentimentul acesta de a rămâne într-o lume care se închide, te simți abandonat, e mai mult decât o plecare la care asiști E o rupere de punte, când se vor reface punțile, când se vor restabili legăturile Miercuri 12 februarie 1941. Premiera Ifigeniei lui Mircea Eliade la Național. Să înțelege, nu m-am dus. Mi-ar fi imposibil să mă arăt la nu importă ce premieră și cu atât mai puțin la una care, în mod fatal, autor, interpreți, subiect, public, trebuie să fi fost un fel de reuniune legionară. Aș fi avut impresia că astăzi la o ședință de cuib. Giza, cu care am vorbit la telefon, îmi spune că a fost mare succes. Nota, Giza, fica Ninei Mareș, dintr-o primă căsătorie. Am încheiat nota. Dar fără să vrea, confirmă bănuielile mele. Numai de nu s-ar interzice spectacolele, spune ea. Am asigurat-o că nu și sunt de altfel convins că nu se va întâmpla nimic. E adevărat că textul e plin de aluzii și subînțelesuri, pe care le remarcasem încă de anul trecut la lectură, dar oricum e greu să se interzică o ifigenie. Simbolul mi se pare cam gros, totuși. Ifigenia sau jertfa legionară, s-ar putea numi piesa în subtitlu. Acum, după cinci luni de guvernare și trei zile de rebeliune, după atâtea asasinate, incendii și prădăciuni, nu se poate spune că nu se nimerește. Vizita la Lovinescu. N-am mai fost la el acasă de vreo 12 ani. Același mereu neschimbat. L-am găsit ascultând cu răbdare o nuvelă de un tânăr și pe urmă, la sfârșit, tușind evaziv. Mică trăsătura antisemită, prinsă întreagăt, vorbeam despre grindea și despre mirarea mea de a-l vedea reușind la Londra. Ei, rasa, rasa, zise el, râzând și totuși foarte convins. Americanul meu cu care iau lecții de engleză este anti roosevelt anti-englez, pro-german. E un fel de senatorul Wheeler. Cioran, cu toată rebeliunea la care a luat parte, își păstrează locul de atașat cultural la Paris, pe care l a dat sima câteva zile înainte de cădere. Notă. Emil Cioran nu a deținut nicio funcție oficială la Paris. Am încheiat nota. Noul regim îi aduce un spor de salariu. Pleacă peste câteva zile. Ei, așadar revoluție. Vineri, 14 februarie 1941, concert de la Turan, concertul pentru vioară de Beethoven și a patra sinfonie de Tchaikovsky, dirijat de Igor Marchevici. De câte ori, în ultimele luni, nu m-am gândit la el, invidiendu pentru refugiul lui atât de sigur de la VV. Pentru mine, când visez un loc calm, ferit, favorabil singurătății, lecturii și scrisului, lacul Leman este imaginea însăși a fericirii. Dar nu Geneva propriu-zisă, ci un loc undeva mai în sus, mai modest, mai ne Cunoscut, VV de pildă. Și când spun VV, figura lui Igor Marchevici îmi apare așa cum am cunoscut-o în acea sâmbătă după masă, cu soare, din 1936 septembrie. Foarte tânăr, aproape copilăros, vioi, nervos, cordial, aproape intim de la primele cuvinte. Și dintr-o dată revăd totul. Dejunul cu Marighiolu, Creața, soții respectiv și Igor la restaurantul acela, lui Glob, cred, plin de oameni politici, între care, chiar la masa de alături, juo. Notă. Leon Jouot, lider sindicalist francez, între 1909 și 1940, secretar general al CGT, Confederación General du Travail. Am încheiat nota. Pe urmă, vizita lungă la muzeul orașului, unde pentru prima oară am auzit de Lyotard. Notă. Jean-Étienne Lyotard, pictor elvețian din secolul al XVIII-lea. Am încheiat nota. Plimbarea lungă pe jos, ceaiul pe marginea lacului și pe urmă seara, una din puținele seri senine frumoase din acel septembrie ploios. Igor Marchevici dirigează la Turan. Pentru el nu e război. Muzica, activitatea, cariera, succesele, totul continuă, iar noi trăim agățați de amintiri. Dupron se întoarce în țară, pleacă marți, aseara a fost la mine, vizită de rămas bun. Cu fiecare nouă plecare, a lui Dupron după al lui Laseni, sporește sentimentul că rămânem aici închiși, că cercul se strânge în jurul nostru mereu mai aproape și că nu mai e în nicio direcție scăpare. Trebuie să facem așa ca și cum războiul n-ar exista. Trebuie să nu ne gândim la el, să-l uităm, să facem abstracție de el, să pregătim lumea de mâine, spune Dupron. Într-un sens poate că are dreptate. Războiul este o obsesie permanentă, o idee fixă și, măcar din acest punct de vedere, paralizant. Ar fi bine să-l putem uita. Dar e posibil când întreaga noastră viață, întregul nostru destin depind de el? Mă tem că Dupron este puțin cam livresc în atitudinea lui. Chiar propunerile de acțiune pe care mi le face și planul lui de solidarizare a celor mai buni într-o serie de verigi, care să constituie toate la un loc un lanț, sunt vagi, neeficace, nerealiste. Și, dacă mă gândesc bine, mă întreb dacă Dupron, invitându-ne să uităm războiul și afirmând că nu războiul este fenomenul esențial de azi, nu caută astfel, inconștient, o compensație și o scuză pentru înfrângerea franceză. Căci, dacă, într-adevăr, nu războiul este decisiv, atunci faptul că Franța l-a pierdut încetează să mai fie grav. În ce mă privește, mă simt depinzând cu întreaga mea ființă de război. Nu mă pot desprinde din el și mi se pare că nici nu vreau. Duminică, 16 februarie 1941. Asasinii din pădurea Jilava, care au ucis, după relatarea oficială, 93 de evrei într-o singură noapte, sunt condamnați la pedepse între un an și 25 de ani, închisoare și ocnă. Există în legislația românească pedepsa cu moartea. Pentru cine o are? Câți oameni trebuie să asasineze cineva ca să fie susceptibil de pedeapsă capitală? 93, după cum se vede, nu sunt de ajuns. La pogromul viitor, asasinii vor ști lămurit că, în orice caz, capul nu și-l riscă. Am visat-o azi noapte pe Nadia și, pe urmă, fără nicio legătură, pe Moris Sturbe, în două vise diferite, bine încheiate, fără digresiuni, cu o suită perfectă de fapte. Vise simetrice, clare, aproape neinteresante, tocmai prin claritate. Mă gândesc mereu la convorbirea cu Dupron. Îl înțeleg foarte bine când în loc să rămână aici sau să plece la Alger, unde îl așteaptă o catedră universitară, ține să fie în Franța. La urma urmelor, e totuși posibil ca Franța, atât de repede, atât de dezastruos învinsă și scoasă din război, să fie totuși un factor determinant în noua Europa. Nu politicește, desigur, dar moralmente și mai ales socialmente. Vai ce prost scriu! Mai mult decât orice altă țară, Franța va poseda mâine un material uman gata pentru orice revoluție. Sunt cei două milioane de prizonieri din lagărele germane. S-ar putea ca aceste două milioane de oameni să decidă totul într-o zi. Marți 18 februarie 1941. Vis din noaptea de duminică, pe care am neglijat să-l notez la timp și care acum se destramă. Sunt într-un oraș de provincie, cu Șervan Cioculescu, Ionel Teodoreanu și Pastorel. Mai e și Vladimir Străinu, deși, dacă ne numărăm, suntem numai patru. Intrăm într-un hotel, e o cameră curată de provincie. Șervan Cioculescu scrie o epigramă, unul din versuri se termină cu rima Gir. Păstorel scrie o altă epigramă drept răspuns. Între timp vine patronul hotelului care ne spune că prețul camerei pe noapte e 500 de lei. Mi se pare cam scump. Bag de seamă că nu sunt în cameră decât 3 paturi și ies afară pe culoar ca să mă interesez de încă o cameră. Culoarele hotelului sunt pline de diverse dame, care forfotesc pe acolo pe jumătate de zbrăcate. Când mătorc în cameră, îi găsesc pe frații Teodoreanu, pe Șerban și pe Străinu îmbrăcați căzăcește și jucând de foc o căzăcească în fața patronului, care e foarte satisfăcut și vrea să-i angajeze pentru cabaretul lui. Sunt mereu bolnav. Șocul anafilactic cu care am de-a face din septembrie și care părea o boală glumeață la început, devine acum intolerabil. Am văzut patru doctori și m-au dezolat cât sunt delimitați. Aceleași leacuri, același regim, același limbaj și, în fond, aceeași profundă ignoranță. Toate întreprinderile Malaxa trecute prin decret regal în patrimoniul statului. Parte cedate de bunăvoie, parte expropriate. Expunerea de motive zdrobitoare pentru Malaxa. Spectator și încă de atât de departe nu pot opri un sentiment de satisfacție ca la sfârșitul unei comedii bine jucate, dar mai ales magistral sfârșită printr-o lovitură senzațională. Masca lui Malaxa, palidă, misterioasă, fără zâmbet, o efigie, n-ar servit la nimic. Totul sombrează într-o mare porcărie. Ce extraordinar roman ar putea scrie cineva care ar cunoaște lucrurile de aproape. Acordul bulgaro-turc, semnat ieri la Ankara, nu se știe încă bine ce vizează, de cine a fost inspirat, cui prodest. Se dezice Turcia de angajamentele ei față de Anglia, încearcă Bulgaria să oprească acțiunea germană în Bulgaria, e undeva în culise mâna rusească. Oricum, un atac german nu mai pare acum iminent. Miercuri, 19 februarie 1941. În universul de azi, două scrisori, una către o fată, alta către părinți, ale unui legionar, ofițer concentrat, Scânteie Ion, sinucisieri. Amândouă scrisorile merită să fie transcrise. Vei ști că am luat parte la așa zisa rebeliune. Ție pot să-ți fac mărturisiri sincere. Cred că eu sunt autorul acel puțin jumătate din numărul total al morților pe care i-a avut armata. Deci merit să mor și asta am făcut-o nu pentru că aș fi dorit o întronare a regimului legionar pe care nu l-am crezut capabil de o reală conducere, ci pentru că niciodată n-am avut încredere în această armată, care n-a avut eroi decât creați de alții. Am tras în ea cu satisfacție, s-o distrug și aș fi voit acest lucru pentru că sunt urmărit. A doua scrisoare. Eu nu v-am iubit niciodată, mi-ați fost așa de străini. Nu v-am considerat niciodată ca ai mei, ci doar ca pe o lume în mijlocul căreia m-am trezit și de care mă simțeam legat ca de ceva care îmi poate oferi un adăpost. Atât și nimic mai mult. Să nu dați nimănui de pomană pentru mine. Dacă auzit că sunt mort, să nu veniți să mă scoateți. Nu vreau să fiu dus nici în biserică și nici îngropat în cimitir, fiindcă niciodată n-am crezut în ele. Să fiu ars și cenușa mea să fie luată în vânt. Și iată cum scânteie Ion, fiu de plugar din Copăcen Ilfov, scrie și plătește cu viața o pagină care poate sta oriunde în Dostoievski. Am recitit de curând jocul de vacanță. primele două acte excelente ca mișcare, actul 3 cam făcut, literar, langhisan, prea minor, aproape leșinat. Și totuși încă frumos, deși piesa ca mișcare dramatică după actul 2 cade. Ezit de a scrie teatru, mi-ar trebui puțin curaj și mai ales o mai bună sănătate ca să mă apuc de lucru. Luni 24 februarie 1941. A murit Fabi. Joi, 27 februarie 1941. L-am plâns mult. Îl plângem încă, dar îl vom uita, îl uităm. O zi sau două nu m-am putut gândi la altceva. Îl aveam mereu înaintea ochilor, îl auzeam vorbind, îl vedeam. Acum sunt alte gânduri care revin, care mă preocupă. Războiul, comunicatele de pe front, evenimentele zilnice, mari și mici. Și printre ele, ca printr-o pânză care se despică brusc, ca printr-o ceață care se ridică și apoi revine, figura lui scumpă. Era așa de frumos. Nu mă puteam opri să mă minunez de câte ori îl vedeam. Cum de ești așa de frumos, Fabi? Nu e permis. E un scandal. Râdea copilărește, puțin stingherit, puțin ironic. Avea nu știu ce gest timid, neîncrezător, încurcat. Ca și cum ar fi spus, lasă asta, să vorbim de altceva. Ultima oară când l-am văzut sănătos, în picioare, a fost la mine, acum vreo două săptămâni. Mă e gândul că l-am lăsat atunci să plece așa de repede. Veni să se-i dau cărți de citit. De ce nu l-am oprit? De ce nu am stat mai mult de vorbă? De ce l-am cunoscut așa de puțin? De ce nu l-am apropiat mai mult de mine? Bietul copil, dragul de el, mi-așa de greu să înțeleg că l-am pierdut pentru totdeauna, mi-așa de greu să văd în locul imaginii lui luminoase de băiat de 16 ani, cu părul blond, mătăsos, cu ochi negri și cu sprâncene stufoase care îi barau fruntea, mi-așa de greu să văd în locul acestei imagini un mormânt. Aștept o dimineață frumoasă ca să-i duc flori. Miercuri 5 martie 1941, azi dimineața de la Zesen o sonată pentru violoncel și pian de Schubert, un Schubert melancolic meditativ. Pe urma de la Londra un delicios mic quartet în fa de Mozart pentru oboi și coarde. Aseară tot de la Londra un quintet de Brahms pentru clarinet și coarde. Nimic remarcabil, fad, plat, fără inspirație. Într-una din serile trecute un concert pentru clavecin și orchestră, prins întâmplător la Viena. Mă întrebam ascultândul l ce poate fi. La prima frază eram fixat asupra epocii, secolul XVIII. Dar cine anume? Am procedat prin eliminare. Nu Bach, era prea ușor. Nu Mozart, nu era destul de ușor. Nu Handel, nu Haydn. Poate un italian, poate unul din cei doi-trei Bach mai mărunți. Ultima presupunere mi se părea mai sigură. Așadar, Philip Emmanuel sau Johann Christian. Și era într-adevăr Johann Christian Bach. Mare satisfacție personală, măgulit de priceperea mea. Trupele germane sunt în Bulgaria de trei zile. Filov a semnat pactul tripartit și, în aceeași dimineață, câteva ore chiar înainte de semnătură, nemții treceau Dunărea. Notă. Bogdan Filov, prim-ministru al Bulgariei filogerman. Am încheiat nota. Luni seara, surprinzătoare notă rusească de protest. Dar, cu opunerea sovietică sau fără ea, Europa își închide toate porțile, toate ferestrele. Grecia nu va putea să mai reziste multă vreme cu tankurile germane în coastă. Cât despre Turcia, dacă n-a făcut nimic până acum, cred că e prea târziu ca să-și mai apere poziția în Balcani. Jocul Germaniei e mereu același și mereu victorios. Dislocă solidaritățile posibile, paralizează una câte una zonele de operație și pe urmă le ocupă în stupoarea neputincioasă a celor rămași în picioare, așteptându-și cu resemnare rândul. Iugoslavia va cădea curând, Turcia va renunța și ea ceva mai târziu. E stupid, e simplist, dar e inexorabil. Joi 6 martie 1941. Am fost să văd Ifigenia lui Mircea Eliade. Trecută în matineurile de joi cu prețuri populare, 40 de lei cel mai scump loc. Mare cădere, una din cele mai mari ale naționalului. Piesa mult mai interesantă decât te-mi aduc aminte că mi se păruse la lectură. Spectacolul, în schimb, grosolan, fără stil, fără noblețe. Îngrozitor se joacă teatru în România și niciodată nu simți lucrul ăsta mai crispant decât după o lungă pauză. Voce răgușite care țipă, care urlă, gesturi declamatoare false. Încercam să rețin numai textul și mi se părea cu adevărat frumos, numai pe alocuri supărătoare intențiile legionare. Ascultat pe seară de la Zesen, trioul de Beethoven pentru pian vioară și Celo opus 70 numărul 1 în Re. Combarieu spune despre el. Cleridil con acompare a la modest e jolie sonat an mi bemol. Terminat, Black Mischief, roman fantezist de Evelyn Vogue, citit fără dicționar, dar cu sute de cuvinte necunoscute, peste care treceam fără milă. Dacă aș avea mai multă răbdare, dacă aș fi mai scrupulos, aș face mari progrese în engleza mea. Duminică 9 martie 1941 Vis lung, straniu, complicat cu nenumărate incidente, cu tot felul de oameni uitați. Mă și întreb de unde răsăreau, Nene Heinrich, de exemplu, imposibil de reconstituit acum. Schema visului o mai păstrez încă, dar teribil de simplificată. Prințul Nicolae e în vizită la mine în garsoniera mea din calea Victoriei. Poldi și Benu sunt cu el sus, dar nu sunt singur căci e un fel de recepție. Eu sunt jos în stradă venind înspre piața Amzei. Îi văd sus la fereastra mea sau mai mult îi ghicesc pe Niculae și Poldi care mă așteaptă probabil. Mă lovesc de o mașină foarte mică, un fel de trotinetă pe care a lăsat-o la marginea trotuarului un general. Intru într-o băcănie pe trotuarul stâng, unde e doctorul Ambrosi, și cumpăr țigări și chibrituri, având o mică ceartă cu băiatul care mi le vinde. Este acolo încărcat cu pachete și mai ales cu o sticlă de un de lemn. Sunt jenat că cei de la fereastră, de sus, mă văd în halul ăsta. Mă întâlnesc în trecere, dar fără să mă opresc, cu papa și nene Heinrich. Intru în fine în casă. Jos, în hol, un grup de domni strânși în jurul mesei comentează parcă intrarea mea. Intru un ascensor, dar în ascensor nu sunt singur, ci cu cella. Ascensorul urcă un timp neobișnuit de lung. Sunt mirat că n-am ajuns încă. Îi spun celei că probabil se întâmplă ceva cu ascensorul nostru. Ne uităm într-adevăr pe fereastră și observăm că zburăm printre case înalte, necunoscute. Pe urmă, brusc, ne prăbușim și murim. Dar moartea noastră nu oprește visul. Continuăm să luăm parte mai departe la toate câte se întâmplă, deși știm prea bine că suntem morți. Mai departe nu mai pot aminti nimic. Marieta Rareș, întâlnită pe stradă, mă oprește, deși eu mă pregăteam să trec mai departe cu un simplu salut. O ascult cum se vaită. Haig e încarestat, îi se aduc tot felul de acuzații, de pozițiile actorilor de la Național sunt zdrobitoare, e învinuit de comunism și rebeliune. Marieta Sadova a fost dată afară de la conservator, Giza e disperată, îi se fac mereu percheziții acasă, etc. etc. Am lăsat-o să vorbească fără să o întrerup, fără să replic. Ce pot face mai mult decât să ridic din numeri, Dacă ar fi invins ei, știu bine că ar fi fost de 10 ori mai sălbatici. Iar suferința celorlalți le-ar fi fost teribil de indiferentă. Citit din întâmplare lui dictator, al lui Jules Romain. Ce copilărie, ce naivitate! Poate că în 1926 asemenea lucruri nu erau neapărat ridicole, dar astăzi, când am văzut câte am văzut... Vineri, 14 martie 1941. Terminat ieri, după o lectură intermitentă de câteva luni, primul volum Balzac din ediția Pleiad. La Maison de Chachy Pellot, Le Bal du Chaux, Memoire de deux jeunes mariés, La Bonne Modest Mignon, En Debut dans la Vie, Albert Savarus, La Vendetta, Une Double Famille, La Paie du Ménage, Madame Firmiani, Etude de Femme. Va fi greu să continui a citi totul în ordine cronologică. Nu știu când voi mai putea face o lectură sistematică din Balzac. Ar trebui cam un an, dar ca să nu las lucrurile încurcate, sunt decis să citesc acum romanele tipice, Eugenie Grande, Pergorio, Lully down la Vallei, etc., și să las restul pentru altă dată. Mircea, spune Rosetti, numit la legația din Madrid, nici nu mai vine în țară, de la Lisabona pleacă direct la noul post. Notă. Eliade a rămas până la sfârșitul războiului la legația română de la Lisabona. Am încheiat nota. Va fi astfel cruțat să ia atitudine, iar mai târziu va putea să fie la fel de bine într-un câmp sau în celălalt. Războiul de primăvară a început, se pare, mari bombardamente la Londra și Berlin în aceeași noapte. Legea Roosevelt pentru ajutorarea Angliei a intrat în vigoare de trei zile, surdă, enervare la Berlin. Evrei sunt vinovați, spune corespondentul german al Universului. Nu m-aș mira să avem ca replică și diversiune un nou val antisemit. Mereu visuri lungi, complicate, fantastice, aproape în fiecare noapte, dar le uit înainte de a le putea însemna. Duminică 16 martie 1941, ieri un an de la moartea lui Naie Ionescu, parastas la biserica Visarion, interesant ca adunare de oameni, dar trist prin amintirea atâtor lucruri la care te silea să meditezi. Acum două luni, înainte de rebeliune, eroarea politică a lui Naie Ionescu, inutila lui aventură, încă nu era atât de ratată cât pare azi. Figuri vechi de la cuvântul, Onicescu, de vechi, Vogelberg, Alexandru de vechi, Pretorian. Toți îmbătrâniți, aveam impresia că e mai mult parastasul lor. Pe urmă, câteva figuri vizibil legionare, bărbi recente, căutături misterioase, tineri disperați cu părul vulvoi. Undeva în prim plan, soția lui Codreanu, către care se îmbulzea diversă lume ca să prezinte omagii. Ce căuta naie Ionescu între oamenii ăștia, ce avea comun cu ei. Din nou amica la seara la arhitectul Cantacuzino. Impresia ciudată că mă aflu într-un alt oraș, cu cărți, cu tablouri, cu oameni prietenoși, fără război, fără nemți, fără Hitler. Discurs al lui Roosevelt astă noapte. Violent antinazist, plin de încredere, anunțând cu certitudine victoria. Stăm agățați de aparatele noastre de radio și trăim într-o lume atât de depărtată de noi și pe care o considerăm a noastră. Pe urmă ieșim pe stradă și ne trezim într-un oraș cu trupe germane, prizonierul lor. Mă gândesc mereu la piesele mele de teatru. Fără să mă decid a începe să lucrez. E adevărat că piesa cu ziariști trebuie lăsată să se precizeze, să capete contur. Materialul e bogat, dar nu-i văd încă scheletul. Uneori mi se pare că ar putea să devină ceva mai grav și mai consistent decât o simplă comedie de mediu bucureștean. În fond, modul în care Nae a venit la cuvântul și a sfârșit prin a deveni stăpân nu este o aventură de teatru, dar piesa Grodek e destul de precizată și aș putea în orice caz ar trebui să pornească. Mă la lucru marți 18 martie 1941. Textul legii Chiriilor a apărut azi dimineața în ziare deprimant. Nu știu de ce măsurile antisemite legale mi se par mai întristătoare, mai umilitoare decât bătăile, decât spargerea geamurilor. Poate că, în fond, ca avertisment, legea asta va prinde bine. Ne amintește din nou toate amenințările care sunt mereu prezente. Evreii uită așa de repede cu atâta inconștiință, cu atâta copilărie, încât trebuie să le aducă cineva aminte din când în când care este destinul lor. Toată ziua am fost trist. mie inima grea și nu pentru faptul în sine că va trebui să plătesc o chirie peste puterile mele, că va trebui poate să renunț la garsonieră, că va trebui să umblăm cine știe cât până a găsi o casă în care să ne mutăm, ci pentru toată această stupidă, inutilă cruzime al cărei singur scop este de a face rău și de a bat jocorii, pentru plăcerea de a face rău, pentru plăcerea de a bat jocorii. A murit Lacan Titulescu. Nu l-am cunoscut, nu l-am auzit niciodată vorbind. N-am avut simpatie personală pentru el și nici admirație politică. Am fost mai mult înclinat să cred în cabotinajul lui puțin isteric. Sunt unele imagini de la cuvântul care persistă în mine. Nici prin Mariz și Gheorghe, Gheorghe Nișor era nepot de soră al lui Nicolae Titulescu, nici prin sașa Roman, avocatul sașa Roman fusese un timp secretarul lui Nicolae Titulescu, nici prin Aristide, care mi l-ar fi putut face mai familiar, nu m-am apropiat cu nimic de el. Îmi aduc doar aminte de acea dimineață de la sfârșitul lui septembrie 1930, când l-am văzut la Geneva prezidând adunarea generală a SDN-ului, Notă. În 1930 și 1931, Titulescu fusese ales președinte al sesiunii plenare a Ligii Națiunilor, Societe de Națion, cu sediul la Geneva. Am încheiat nota. În Batiman electoral. Era așa de mult soare, eram atât de tânăr, veneam de la ANSI, mă întorceam la Paris. Totul era liber înaintea mea, totul era deschis și posibil. Quantum mutato ab illo. Vise absurde în fiecare noapte. Mi le povestesc în gând când mă trezesc buimăcit, îmi promit să le scriu și pe urmă le uit. Azi noapte m-am visat soldat, undeva pe zonă. Eram cu Picu Mironescu și cu maiorul Răceanu, care la început mi se părea că devenise locotenent colonel. Orice vis în care mă văd soldat e un coșmar. Al ieri noapte, un vis cu desăvârșire comic. Eram cu cupol dintr-un tramvai la Brăila și mergeam să vedem o statuie al lui Tache Ionescu. Când tramvaiul s-a oprit, ne-am întors indignați spre Batman sau spre conductor ca să-i cerem socoteală de faptul că statuia dispăruse. Batmanul era doctorul Dumitrescu Brăila. Ne-a spus să coborâm, că totuși statuia e acolo. Am găsit într-adevăr o foarte frumoasă statuie de marmură, neagră mi se pare, și am privit-o multă vreme. Tot la Brăila m-am visat într-una din nopțile trecute cu Nina. Mergeam pe bulevardul Cuza spre Dunăre, cam unde e Biserica Luterană. Se afla o închisoare militară unde era închis Mircea. În curte se plimbau tot felul de deținuți. Am intrat într-un birou și de acolo am telefonat unui funcționar. Numele lui era Constantinescu, dar mai avea un nume cam ridicul, Policarp, parcă, sau așa ceva. Când am plecat de acolo, se ridicau niște drapele și, printre ele, patru drapele negre, semn că se executaseră patru condamnați. Dar toate, toate visele sunt mult mai complicate decât izbutesc să le notez. Prin însuși, faptul că le scriu, le simplific. Seara Handel cu totul din întâmplare, mai întâi de la Geneva, câteva coruri și un foarte frumos, lung concert pentru orchestra orchestră de coarde, iar apoi, imediat de la Londra, câteva arii de soprană și, în fine, un trio pentru două viori și pian, totul foarte frumos, grav și liniștitor. Vineri 21 martie 1941 Seara de muzică cum n-am mai avut de mult. De la München, cântat de orchestra Mozarteum din Salzburg, concertul pentru pian și orchestră în do major de Mozart, iar la sfârșit, un andantino dintr-o sinfonie pariziană în sol major. Am trecut pe urmă imediat la Londra, Home Service, unde, printr-o coincidență fericită, ca și de una zi cu Handel, se dădea tot un concert Mozart. Mai întâi, un concert pentru pian și orchestră și pe urmă, menuetul din Nacht Musik, pe englezește Little Evening Serenade, tot de la Londra, în continuare, în timp ce scriu nota aceasta un concert de muzică spaniolă. Piese mici pentru orchestră de Granados, albenis, de Faya. Duminică 23 martie 1941. E probabil că voi fi silit să-mi garsoniera. Pretențiile proprietarilor mei mă sperie. Nu cutesc să-mi iau obligații atât de mari când întreaga mea situație... Dar e asta o situație, cuvântul mi se pare de batjocură, e în aer. Știu bine că a mă mutat de aici însemnează o teribilă dezordine în întreg felul meu de viață, dar oricum se vor petrece lucrurile, va trebui să mă resemnez și mă voi resemna. Să nu uit că suntem în război. Să nu uit, vorba vine. Parcă pot uita, îl simt prezent în toate gândurile mele, pas cu pas, minut cu minut. Uneori e o durere vie, o durere fizică, un fel de sufocare nervoasă. Și așa trec zilele, una câte una, încet, greu. Titul de vechi văzut ieri dimineață, mai obosit, mai slab, mai cărunt. A fost bolnav. Nu cred că evenimentele politice l-au lovit prea rău. E mereu sceptic, glumeț, agreabil. Cred că pe mine războiul m-a îmbătrânit mult mai mult l ascultam vorbind, explicând lucrurile, oferind soluții și îmi venea să râd de naivitățile pe care le spunea. Aveam sentimentul că ascult un băiat foarte tânăr pe care nici nu te obosești să-l mai întrerupi. Singurul lucru pe care ai vrea să-i-l spui este lasă, o să mai trăiești, o să crești mai mare și o să vezi. Mi-a făcut plăcere însă să aflu că de vechi, pentru care astătoamnă Victoria Germană era sigură în mod absolut, începe să aibă îndoieli. Dacă nu înving până în noiembrie, atunci nu mai pot învinge. Ieri, Iugoslavia părea înfrântă, cu oarecare concesii formale, cu oarecare menajamente de principiu, dar înfrântă. Pactul tripartit urma să fie semnat chiar ieri, cel mai târziu azi. Dar azi lucrurile par din nou întârziate. Mai mult decât întârziate, nu cred. Se încearcă o rezistență de ultim moment. Demisii din guvern într de protestare, memorii, telegrame, manifestații. Și totuși vor semna. Strania senzație de a intra într-un mare restaurant cu lumină, cu lume multă, cu muzică. E parcă o lume ireală, un decor de teatru, ceva în afară de întreaga noastră viață Am fost la Cina cu soții Zisu Îmi jur că e ultima oară când ies cu ei în oraș, pe cât posibil îi voi evita de aici încolo Ea este tipul însuși al jidoaf parvenite Cât de dragi îmi devin prin contrast necăjitele mame din Văcărești și Dudești Cât de scumpă mi este odată mai mult mama, mama mea, așa de simplă, așa de bună am ieșit amețit de la cina, am mâncat tot timpul cu remușcări, mi-era rușine, mă simțeam vinovat. E de neînțeles acest zisul, teoretician al unui naționalism evreiesc integral și care iese totuși seară de seară la cinematograf și restaurant două luni după pogrom. Miercuri 26 martie 1941. Iugoslavia a semnat ieri la Viena pactul tripartit. Ezitările n-au servit la nimic, iar remușcările nu pot re repara nimic. Jocul se joacă mereu la fel. Am ascultat la radio, ieri după masă, ceremonia semnării. Discursul lui în însârbește, singura notă sentimentală însă de independență. Urmează Turcia la rând, dar mai întâi ar trebui să vină, și e foarte de crezut că va veni, ocuparea Greciei de către trupele germane. Turcii, care acum par dispuși să reziste și în vederea aceasta își asigură spatele prin declarația de neagresiune cu rușii publicată ieri, vor ceda poate și ei totuși în momentul în care trupele germane liberate de pe frontul grec vor fi disponibile. Aceeași comedie într-un număr nesfârșit de acte identice. Mai târziu, mult mai târziu, se va scrie poate un studiu special despre un fenomen straniu specific acestor timpuri. Cuvintele își pierd sensul, devin fără densitate, fără conținut. Cine le rostește, nu le crede. Cine le aude, nu le înțelege. Dacă ai lua vorbă cu vorbă și ai analiza gramatical, sintactic, semantic, atâtea și atâtea declarații pe care le găsești aproape zilnic în ziare și le-ai confrunta cu faptele la care se referă, ai vedea că, într-adevăr, divorțul între cuvânt și realitate este absolut. Gânduri prost scrise, care nu-mi vin pentru prima oară, dar pe care azi mi le prilejuiește, o frază din discursul de ieri al generalului. Acei ce au reînviat în lumea de azi, în raporturile lor cu acei lipsiți de apărare, teroarea și sălbăticia barbară a lumii de altădată vor fi să fie singuri înfierați de contemporani și pedepsiți de istorie după cum merită. Din ata seară cu vișoianu, Gina Strunga, ghiță Ionescu, ultimul dispărut complet în timpul legionarilor, când cred că încerca să se adapteze și revenit acum din selin, com si nete. Lucrurile uimitoare povestite de Vivi despre Gheorghe și Maris Nenișor, care se pare rămân singurii moștenitori al lui Titulescu, pretinde Vivi în urma unor mașinații satanice ale lui Gheorghe. Bietul Gheorghe satanic. Emoționantă Leni, duminică seara, când serba la ea acasă un an de la ultima ei premieră. Dacă nu joc teatru în toamnă, mor, nu mai pot să rezist. A învățat să cânte la acordeon și când a vrut să ne arate ce știe, avea lacrimi de neliniște ca la o adevărată premieră. Dar mai emoționant, Eugen Ionescu, venit din nou ieri dimineață la mine, disperat, fugărit, obsedat, neputând suporta gândul că poate îl vor da afară din învățământ. Un om sănătos care află brusc că are lepră poate înnebuni. Eugen Ionescu află că nici numele de Ionescu, nici un tată incontestabil român, nici faptul de a se fi născut creștin și nimic, nimic, nimic nu poate acoperi blestemul de a avea în vinele lui sânge evreiesc. Noi, cu lepra asta scumpă, ne-am obișnuit de mult, până la resemnare și uneori, până la nu știu ce tristă, descurajată mândrie. Citesc de câteva zile Shelley, mare bucurie de lectură. Joi 27 martie 1941. Năucitoare lovitură de stat în Iugoslavia. Regele Petru preia la 17 ani puterea. Regența se demite. Prințul Paul fuge în străinătate. Șeful statului major formează un nou guvern în care intră Macec și trei miniștri sârbi care nu demisionaseră protestând împotriva pactului tripartit. Tvetcović, Cincar Marcović, arestat. Stupoare și pe urmă delir. Pe stradă simțeai agitația nervoasă din zilele mari decisive. Asta la București, dar ce trebuie să fie la Belgrad? În mai puțin de 12 ore, peste noapte, întreaga situație din Balcan e răsturnată, și poate nu numai în Balcani. M-am zbătut toată ziua de nărăbdare, de curiozitate, de speranță, de așteptare. Sunt obosit de prea mare surpriză. Keren, ocupat azi de englezi, după un asediu de 3 săptămâni. Restul Eritrei va trebui să cadă acum mult mai ușor, aproape automat. Tot azi a căzut Harar, în Abisinia. Vestea a venit târziu, seara, ca și cum ar fi vrut să încoroneze o zi atât de bogată în evenimente. N-a fost totuși ultima veste a zilei. La 11 și jumătate noaptea, Adinauri, Radio București a anunțat că proprietățile imobiliare evreiești sunt expropriate. Casele luate de la evrei vor fi date profesorilor, ofițerilor, magistraților, etc. Ce mă îngrijorează nu e în măsura în sine, căci nimic nu are importanță și singurul punct de vedere esențial este războiul, ci faptul că guvernul, luând o măsură antisemită atât de gravă, sare peste o întreagă scară progresivă de lovituri antisemite, pe care le-ar fi putut da într-o serie de diversiuni gradate. Ce mai poate urma după o asemenea expropriere? Poate organizarea unui gheto, dar pe urmă, pe urmă nu mai rămâne decât pogromul. Și mereu, astăzi ca și ieri, astăzi mai mult decât ieri, mai mult decât oricând, îmi repet că singurul lucru care contează e să rabi, să reziști, să aștepți. E o chestiune de timp. Dacă ești viu, dacă rămâi viu, tot restul va trece. Vineri 28 martie 1941. Îndurerat de ce s-a întâmplat aseară, îngrijorat de ce se va mai întâmpla de aici încolo. Altădată, chiar sub legionari, antisemitismul era bestial, dar în afară de lege, era oarecum scuza lui. Și oricând, măcar de formă, puteai să apelezi la autoritatea de stat. Un minim de dreptate era păstrat în măsurile oficiale. Acum și sentimentul ăsta, oricât de precar, al unei justiții oficiale, e pierdut. Toate zierele de azi dimineață publică în prima pagină, cu titluri enorme, Vestea exproprierii evreilor. Restul știrilor, războiul, cuceririle din Africa, lovitura de la Belgrad, sunt undeva pe la coadă. Ce e important în România astăzi, vineri 28 martie 1941, este că evreilor li se iau casele. Restul n-are nicio semnătate. Încă o dată, azi dimineață, dar mai ascuțit, mai dureros decât oricând, în clasă... Notă. Din acest an, Sebastian era angajat ca profesor suplinitor la Liceul Evreiesc Cultura B, înființat în 1940. Am încheiat nota. Vorbind elevilor mei despre literatură și încă despre cea română, am simțit cât de inutil, cât de absurd ne agățăm de lucruri care nu mai au pentru noi nici sens, nici realitate. În clasa a opta, băieții dădeau teze, i-am pus să scrie despre sămănătorism, dar pe urmă, privindu-i cum scriau cu atâta seriozitate, a asupra caietelor lor, am simțit un sentiment de milă frățească pentru munca lor, pentru timpul lor pierdut, pentru tinereța lor în fiecare zi exasperată. Erau printre ei atâția băieți ai căror părinți rămăseseră peste noapte ruinați, pe drumuri, printr-un simplu decret, iar ei acum scriau despre probleme de literatură română. Grotesc. Camil Petrescu se vaită că, probabil, lui nu-i se va da niciuna din casele luate de la evrei. Mie nu mi se dă niciodată nimic, spune el descurajat. Ei bine, de asta dată, răspund eu, chiar dacă ți s-ar da, sunt convins că nici n-ai primi. Să nu primesc? De ce să nu primesc? Vorbea cu atâta liniște încât am înțeles nu numai că nu vedea niciun motiv să nu-și însușească o casă care nu-i aparține, confiscată de la un evreu, dar că așteaptă să-i se dea o asemenea casă și că va fi pentru el o deziluzie dacă nu i se va da. Marieta Sadova internată de câteva zile la Târgujiu. Se pare că în ultimul timp se agita ca în plină rebeliune. Nu știu de ce mi se pare că e ceva comic în aventurile ei politice. La Marsilia astăzi, 10.000 de francezi au manifestat pentru Iugoslavia. Poliția i-a prăștiat cu greu. Europa întreagă jubilează în tăcere, în taină. La Roma și Berlin, tăcerea încurcată. Lovitura de la Belgrad a compromis tot programul vizitei Matsuoka. Notă. Yasuke Matsuoka, ministrul de externe al Japoniei. Am încheiat nota. Cred că nemții vor încerca să plătească sângeros neașteptata lovitură ce le-a fost dată. De la Geneva seară, Misa Solemnis de Beethoven. Un ceas de liniște. Sâmbătă 29 martie 1941, scurtă convorbire cu AB în mașină, întorcându-ne acasă. Îmi amintește cu extremă delicatețe de altfel că înțelegerea noastră a fost valabilă pe timp de șase luni și că prin urmare s-a terminat. De la 1 aprilie mai departe sunt în aer. Dintr-o dată, ca o bruscă sufocare, resimt toată spaima sărăciei a mizeriei. Marți 1 aprilie 1941, Mare bătălie navală în Mediterana, 150 de Creta, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Mare, foarte mare victorie engleză. Italienii pierd în mod sigur trei crucișătoare de câte 10.000 de tone și două distrugătoare de câte 15-18.000 de tone. Un mare vas de luptă de 35.000 de tone așa de rău lovit încât nu se știe dacă a apucat să se refugieze într-un port. Încă un crucișător și un distrugător sunt presupuse de asemenea pierdute. O mie de ofițeri și marinari italieni și germani pescuiți de englezi și depuși în Grecia. În regiunea bătăliei au rămas alte sute sau poate mii de italieni în luptă cu valurile. Englezii nu pierd decât două avioane. Întreaga flotă care a luat parte la luptă s-a întors la Alexandria fără nicio zgârietură, without a scratch. Amiralul Cunningham a dat cel mai scurt ordin de zi posibil. Well done! În Eritrea, englezii continuă drumul spre Asmara și sunt la jumătatea drumului dincolo de Cheren. În Abisinia, au ocupat Diredaua și se îndreaptă acum din mai multe direcții spre Addis Abeba. În timp ce italienii pierd pe toate fronturile, germanii, în mara lor tăcere, pregătesc probabil ofensiva. E același mister din primăvara trecută, din care poate izbucni în orice clipă cine știe ce neucitoare lovitură. Unde însă? În Iugoslavia e foarte probabil, ba chiar sigur. Jocul acolo începe să se clarifice. Se încearcă a se provoca acolo o diversiune croată, care ar putea juca în descompunerea eventuală a Iugoslaviei rolul jucat de slovaci în nimicirea cehoslovaciei. Dar chiar dacă lovitura nu va reuși în modul acesta, oricum și în orice mod, o lovitură germanii tot trebuie să dea. Suntem în 1 aprilie. Întoarcem foia de calendar cu un sentiment dublu de ușurare. A trecut o lună din primăvara asta și de anxietate. Suntem în plină primăvară. Lucrurile multă vreme nu mai pot rămâne pe loc. Neașteptată vizită ieri al lui Madeleine Andronescu, însoțită de Titel. Plăcerea sinceră de a afla că sunt unii oameni care se gândesc totuși la tine, deși nimic nu-i obligă la asta, nici măcar o fostă prietenie. Miercuri 2 aprilie 1941. Asmara a capitulat ieri. E probabil că nici Masaua nu va rezista. O rezistență în Eritrea nu mai e posibilă. Ziarele bucureștene arătau până ieri o simpatie cu totul nedisciplinată pentru noul regim din Iugoslavia. Fotografia regelui Petru era publicată cu comentarii elogioase, iar titluri mari anunțau Ordine perfectă în Iugoslavia. Astăzi toate ziarele vorbesc de atrocitățile de la Belgrad, dezastrul inevitabil, provocările sârbești. Nemții își pregătesc atacul după tipul cunoscut. Întâi o intensă propagandă asupra populației germane martirizate, ca în Sudeția, ca în Polonia. Pe urmă, probabil, un accident de frontieră și, în fine, invazia. Nici măcar nu se obosesc să inoveze. Am impresia că sunt mai puțin nemți în București. Se pare că se fac mișcări repede de trupe spre frontierele Iugoslave. S-ar putea ca atacul să se pornească simultan dinspre Bulgaria, România și Germania. Lili Popovici, întâlnită azi dimineață pe calea victoriei, cred că era mai mult jenată decât bucuroasă, pretinde că Marieta a fost arestată în urma unui denunț al Marioarei Voiculescu. Am condus-o până la Nestor, trecea pe lângă noi un ofițer neamț. Nu pot să-i sufăr, spunea Lili, îi urăsc, mi-e rușine. Când mă gândesc la sârbi și la greci, mi-e rușine de noi. Am ascultat-o fără să o aprob sau să o dezaprob. Am vag impresia că în timpul legiunii trebuie să fi fost mai puțin intransigentă. Rolul de Clitem Nestră legionară, pe care l-a jucat și în piesa lui Mircea, îi merge foarte bine. M-am gândit astăzi la o comedie politică între acte, care să se petreacă la București în 1848, în timpul Revoluției. S-ar putea spune astfel, sub un amuzant camuflaj de epocă, o sumă de lucruri actuale. De ce toată lumea care mă vede se sperie de cât de prostarăt? Ai slăbit, ai îmbătrânit, mi se spune mereu, și nu-mi face nicio plăcere. Cu cât se apropie 23 aprilie, gândul de a trebui să mi părăsesc garsoniera devine mai apăsător. Mi-ar trebui 100.000 de lei ca să o pot duce până în toamnă. Dar cum? Dar de unde? Joi 3 aprilie 1941 Comedia politică la care mă gândeam ieri a devenit astăzi mai puțin vagă. Plimbându-mă pe stradă, mă amuzam astă seară să imaginez lucrurile, să le precizez. Piesa s-ar putea numi Libertate. Ar avea mai multe acte și, în orice caz, mai multe tablouri. Un tablou la București, într-o redacție de ziar revoluționar. Un alt tablou la Consulatul francez. Un altul, după represiune, undeva la o moșie, unde tânărul erou al comediei se refugiază. Ca să scriu piesa ar trebui să studiez în prealabil epoca. Ziarele ale timpului, o istorie a mișcării, documentele, proclamațiile. Nu mă gândesc să fie un lucru prea grav, o ușoară comedie de politică și de amor. Bengazi reocupat de italieni. Nu credeam posibilă o asemenea întoarcere de situație. Ea mă trezește din euforia provocată de ultimele evenimente. Așadar, războiul este încă totuși foarte lung. Vineri 4 aprilie 1941. Actul 1 din Libertate, dacă o voi scrie cândva, nu se va petrece cum proiectam ieri într-o redacție de ziar, ceea ce ar prezenta un dublu inconvenient. 1. Dificultatea de a face o redacție într-un București de la 1848, nici măcar nu știu dacă exista așa ceva, 2. Compromiterea prin repetare a comediei de presă la care mă gândesc mai de demult și la care n-aș vrea să renunț. Acest prim act s-ar putea petrece mai bine într-un birou de autoritate publică, ceea ce mi-ar da prilejul să arăt schimbarea de regim surprinsă în chiar momentul preluării puterii.